Lan podcast honetan importantea iruditu zaigun gure ingurumen administratiboyen aurkezpenak egitea mugazgain dibizi direnentzat administrazio edo egitura ezberdinen aurkezpenak egingo ditugu Eta batez ere ikustekoen eh? bakoitzaren egin behar edo konpetentziaak eh, zeintzuk diren. horren laguntzeko eh, gaurkoan euro eskualdeko eh, zuzendari den Narola urdangarin dugu gurekin tagurtuko dugu egunon. egun. E, lehenik eta behin euro eskualdea aurkeztu dezagun edo espikatuko zeniguke euroeskualdearen egin kizuna zein den. Bai, eh, bueno, azkenean euroeskoaldea entzuten dugu, baina zer da euroeskualdea edo zertarako tarako eh, gaude ez da. Eh, eh, akitanea berria euskadi nafarroa, euroeskualdea eh, lehenik eta behin lurralde lankide Europako talde bat da. Oda, eh, gazteleraz, Agrupación Europea de Kooperazioa Territorial, eta Frantxezez eh, Gurmo European de Kooperazioa Territorial. Europar bat asunak sortutako eh, entitate juridiko bat, eh, mugaz gaindiko kooperazioak garatzen eta eta gaindiko lurraldeen arteko kooperazioa garatzeko Europan. Beraz, gure kasuan, eur, gure euroeskualdeak, akitania berriko, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako eskualdeen arteko mugaz gaindiko lankidetzea e, sustatzea dauka helburu. E, azkenean, euroeskualde hau, Erakundeen arteko lankieetza esparru bat da gure er erakundeen arteko lannkkieetitza esparru bat da. eta e, besteak beste,, babai, e, kulturan, turismoan, berrikuntzan, garraioan, elean naiztasunean, garapen ekonomikoan, enpresen arteko harremanetan, hezkuntzan e, jasengarritasunan edo beste beste motatako proiektuak garatzea da e, dauka helburu. E, azkenean eskualdea sortu zen hiru lurralde, Gure hiru lurraldea guen arteko e, koordinazioa errasteko eta hobetzeko, erronkanko erroka komunak identifikatzeko eta sustatzeko, eta elkarrekin ba, e, lanean aritzeko erronka hauei e, ba, ba aurre egiteko, ez da. E, azkenean euroeskualdearen e, lanean eta gure bizkat gure lankidetzak ba mugaren bialdetako ostopo administratibo juridiko legalak eta bar, ba murristen laguntzea laguntzea du helburu e, eta gure hiru eskualden arteko eta euroeskualdea eskualde bezalako garapenerako ba diren arloetan integrazio e, ariñagoa eta eraginko gerrago bat bultzatzeko. E, Euroeskualde azkenean, Europa mailan eta Europa Maian e, e, horrelako entitate piu bat itugu, laro gehi baino gehiago, eta azkenean, ba, gure Euroskualdea Europa mailan ere, e, ba, mugaz haindiko arloetan lankidetzak daukan garrantziaren eredu bat da, nola ere Europar Komisioak ba, e, e, e, horren alde bultzatzen duen, azkenean, E, mugaldeko eta Euroeskualdeko irritarren bizitza hobetzeko helburuarekin. E, e, gaurko egunarekin pitxin bat iparraldean eta hegobaldean, e, lurralde eta administrazio antolaketa e, ezberdinak baitira, e, ba, argazki baten egitea genuen helburu eta dugu helburu, e, horretarako e, zurekin argazki eurokor bat eginen dugu hemendik gutxira ere, Ba, foru, Gipuzkako foru aldundiko diputatu nagusiarekin ere, eider Mendozarekin mintzatuko gara, foru aldundiaren berezitasunaz mintzatzeko, baina e, zurekin arola argazki horokor bat egitearen e, errango dugu Frantziak eta e, Espainiak e, antolak eta ezberdin bat duela eta beraz administrazio e, kudak ezberdinak ere? Hori da. Eh, azkenean, eh, naixeta, Lurralde amankomun aman batean egon, Frantziak eta Espainiak eh, desberdintasun handiak dituzte bai Lurralde eta bai Administrazio antolaketan. Eh, bai historia eta bueno, tradizio politikoz desberdinak dituzte lako. Eh, adibidez, Lurralde zatiketan. E, aritzen bagara, ba Frantzia tradizioz egitura oso zentralista daukala, e, eta lurraldea gero eh ba, banatuta, eh ba ze estruktura ezberdinetan, ez ba, alde batetik baitugu eskualdeak, em bizkat aut, e, Espainiako autonomia erke digoek, baino eskumen asko mogatu hauek dituzte e, Frantzian. Depart gero ba, bestaldetik badokagu departamentuak, e, Frantsianeun eta bat departamentutan e, banatuta dago eta e, eta departamentu hauek eskualdeen e, e, azpibanaketak dira, gero gero bakoitzak e, prefektu bat dago, e, ba pizkat, estatu eta gobernu zentrala ordezkatzen duena departamentu e, bakoitzean. Eta gero baitugu e, iruguneak, edo pixkat e, udalerrian baliokideak, non e, ba, irugune hauek komunetan banatuta daude, hogeita ma, ma bost gora daude Frantzean, eta hauek dira lurralde banak eta txikienak e, e, Frantzean. Espainia, e, Espainian ordez, bueno, badakigu sistema askoz dezentralizatu bat daukagula, estatu autonomikoen e, ereduarekin, eta e, kasu honetan, Espainia amazazpi e autonomia, autonomia erkidigoetan banatuta dago, Engero, bi hiri autonomu baitu baita ere, eta erkidego bakoitzak, bueno, ba, bere parlamentua, bere gobernua izango ditu, eskumen askorekin, e, ala nola, hezkuntzan ba, osasunean, e, eta beste, beste eskumen askorekin. Gure kasuan adibidez, bai Euskadi bai Nafarroak baitute eskumen hauen, e, bueno, Espainiako eskumen, Espainiako er, e, erkidegoen hartu teko ba eskumenik e, gehiena kutse gorabera. Bero baitugu provintziak eh e, autonomi e, autonomia erki dego a 50 probintzietan manotuta daude eta hemen ere ba pure ba, bai, e, Gipuzkoako e, Foru Aldundiko eh bueno, Aldundi Aldundiak esa e, asalduko igo pizkat hobeto zeintzuk diren eh eskume, eskumenak, ez da. E, eta azkenean baditugu eh udalerriak, ba, azkenean probintziak udalerrietan baratzen dira eta eh udalerriak, udalerriak dira Espainiako toki administ Ko, e, unitaterik txikienak. Gero, zein dugu botereari buruz, nola frantzian izterekoki oso, oso estatu zentralizta den, naiz eta azkena marka edan, bapiskat desentralizazio, desentralizazio prozesu bat egon den, e, eskualdei eta udelerriei bapiskat botere handiago emateko, baina hala ere, gobernu zentralak dat baitu nazio mailako erabakien gaineko kontroles angguratsua eh kontrol hau e, e, bueno, e, izaten jarraitzen du. Espainiak e, ordez ba, esan dugun bezala heredu desentralizatu batekin funtzionatzen du, autonomia erkidegoki e, e, eskuordetako botere handiarekin, e, e, esan dugun bezala zeinbait erkidegok, bai Euskadiko eta adibidez, autogobernu maila handia daukate, ba bereziki euskuntzaren arloan, kulturaren arloan, zergen arloan e, eta abar bar. Eta bar. Frantzia nitzein dugu prefektuen eh, rol honet, honetan prefektuen figura honekin. Ez da, azkenean tokiko maian prefektuek direla gobernu zentralaren ordezkariek ba, paper garrantzitua izango dute eh, departamendu eta komunen edo udalerrien kontrolean eta gainbegiratzean eh, tokiko autonomia dagoen arren ba, prefektuek auzkenean botere izango dute gobernu, nazio gar, gobernu nazionalaren erabakiak aplikazio aplikatzeko, aplikatzeko orduan. Espainian ordez eh, Espainiako udalerriek autonomia dute haien gaiak kudeatzeko E, lege nazionalek eta autonom eta autonomikoek esarritako e, mugen barruan. Probintzia mailan, probinttzia diputazioek ere e, bahitute eskumenak e, gure lankideke e, Eider Mendozak azalduko digun e, bezala. Beraz esan baddakigu eta eta ondoria hau da ba, Frantzia, estatu asko desentralizatuko bat dela, gobernu zentralak eragin handia daukaela e, e, eta eskema nazionala honi jarraitzen dio e, lurralde egitu, egiturak eta Espainiak berriz ba, egoera asko desentralizatuko ba, dauka. Gure kasuan e, gure Eusko kasuan Akitania berria, Euskadi eta E, osatutako euroeskualda hori ba, gure eguneroko tasunean nabari dezakegu ba, nola Euskadetan eta Nafarroako gobernuek ba, bai autonomia eta bai em, botere edo, edo konpetetzia asko zandia bat dituztela, e, akidania berriak baino oso konkretuki eh, lanbidez ikitako proiektu bat egiterakoan, badakigu Nafarroak eta Euskadik lanbidez ikitako eskumena daukatela, eta Frantzia eta Ekitania Berriak ordez, ba, Estatu mailara eta, e, eta e, Gobernu Zentralara joan bertzarela horrelako e, proiektuak montatzerakoan beraz. Han, e, zailtasun edo, bueno, azkenean hori da egoera eta mugaz gaindiko proiektuak egiterakoan, ba, botere eta, eta eskumen joko hori kontuan hartu behar da. Eta iritarbezela ere kondutan hartu behar dugu e, egituraketan nola den behar Orida. dugun administrazio hortara iotzeko ba, eskermila. Eskerrik asko zuei. Mugaz gaindiko hao Ider Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nabuzia, egun hon? Ba, egun hon da noi. Milesker, el karrezketa hau onartzeagatik eta zurekin e, bagipuzkoako foru aldundiaz hitz nahiko genuke, e, foru aldundiaren eginkizuna zain zuzen, eh, kompetentziak dituzuen, nahiko genuke jakin erritarren ganako zerbitzu zuzenak ereskein zen dituzuen e, pikin bat argitzeko batzuen buruetan e, pixat e, ba, gaia konplesua izan daitekelako e, astapen batean Espainiar estatuko luralde antolaketari begira errango genuke maila e, ezberdinetan e, banatuta dagoela badirela udalerriak, e, etxeak alde batetik, provintziak bestetik eta ondotik e, autonomi erkidegoak eta Espainiak gobernua ere eta Gipuzkoako Pro Provinziari Begira Gipuzkoako Foru aldundia e, dugu ez da? Diputazioa ere deitzen dena edo? Uhum. Bueno, nik beti etxan esaten dudan bezala gu azkenan herri bat gara, herri bat bi estatutan zatituta, bai. Orduan, kasu honetan izango litzateke hegoaldean hor ere, bueno, bi estatutan zatituta, baino egitura administratibo iru. Ez? E, e, Iparaldea, iparaldeko e, hiru lurraldeak, egoaldeko lauak, baino egoaldeko lauetan ere hor bi egituratan gaude. Nafarroako gobernua eta gero Eae, e, e, Euskadiko hiru e, lurraldeak edo izango liratekenak. Kasu honetan, e, bai aipatu nahi dut, e, Espainiako estatupean edo aipatzen desu norretan, e, probintziak aipatu dituzukuk lurralde historiko esaten dugu, ala dialako e, gainontzekoekin alderatuta, baina farroak, gipuzkoa Gipuzko araba eta bizkaiak, e, foru izaera daukate, eta horrek bueno, lurralde historikoak dira, eta horrek ematen dizkigu eskuduntza propioak, eta desberdinak gainontzekoekin alderatuta, oso desberdinak. Eta orduan bueno, egiturak eta administratibo, administratibo politiko hori izango litzateke. Gero ere bueno, ba, lurralde historiko honetan Gipuzkoan, Gipuzkoako foru aldundia da erakunde nagusia. Laro gita herri daude Gipuzkoan eta e, bueno, bai herriek, bai foru aldundiak, eta bai eaek bere eskunduntzak dituzte. Orduan, administratiboki erabat desberdina da, endaiako batek, edo, edo, edo doniban eloitzuneko batek, edo atarratzeko batek, ez, ez badu ondo ezagutzen egitura administratiboa zein dan oso arrotza egiten zaio, baina gu ditugun eskunduntzak oso-oso desberdina da, eta erabat desberdina antolatuta gaude hegoaldean iparaldearekin alderatuta. Eta nahi, dituz, nahi dituzun, zeetasun ze, ze guztietan sartuko nahiz, eh? baina E, adibide bate bat e, ipintzearen e, gugera luraldeko ordezkaritza nagusia, baina eskuduntza propioak ditugu, udalek beraienak eta eaek bereak izango lituzke. Eta gero, kontzertu ekonomiko bat daukagu Espainiako estatuarekin, eta guk ordaintzen dugu Espainiako estatuaren aurrekontuaren zati bat, e, beti finkoa dena, Uneko seiko mahogeita lau, kopuru zez, baino portzentaila bai, eta bon, horrela e, funtzionatzen dugu. Gure egitura, erabat desberdinada. E, Espainiako estatuan dauden beste provinzia ekiko, eta bat, e, eta bar, erabat desberdinak. Bueno, Baguk, historian zehar, bestelako eskuduntza batzuk izan ditugulako, eta foru izaera daukagulako, eta aspirazio gehiago ere. Eta eskudentza gaipatz dituzunez, e, lehenik eta behin e, diputazioaren edo furualdundiaren funtzioa zein den ere, azalduko zen eguk. Bai, e, eskuduntza horiek aipatu ditudanean, nik e, pentsatzen dut hemen e, garrantzitsuena dena edo e, benetan ematen diguna egitura berezi badala adibidez hogasunarena, e, bai, dirubilketarena. Legia, guk esartzen ditugu zergak, ba, bai enpresenak, bai norbanakoenak, zuk eta bilok edo, pefezaren bidez ordaintzen ditugun zergak, gipuzkako foru aldun diak esartzen ditu. Esartzen bueno, ditu zute, batzar batzarnagusiek, alegia, E, f, e, Gipuzkoako parlamentuak eta gero Gipuzkoako foru aldun biltzen ditu diru horiek eta gero banatzen ditu egitura administratibo horren arabera ba, bai udalei bai eaeri Eta aldiberan ere, bueno, Espainiako estatuari bai, baina geugera zergak esartzen ditugunak eta biltzen ditugunak. Nikuset hori dala adibidez, gure eskumen nagusia eta momentu honetan ere, bueno, badaude beste lurralde batzuk horrelako eskaerak euki e, dauzkatenak orain, hori tresna oso importantea dalako autogobernuaren ikuspegitik, ez dituztenak nahi izan iraganean oso impopularra zalako zergak biltzea, baina aldiberan autogobernuako tresna oso importantea da. Nik adibide bat jartzean erren edo. Guk eh, kontzertu ekonomikoa haipatu ah, dizut, ez da? Kontzertu ekonomikoak zer dio, hori da, eh, bueno, guk ala adostuta daukagu Espainiako estatuarekin, eta da, eh, gu eh, geure buruaren jabegare gera egin eh, batean, eh, guk zuri ordainduko dizugu, zure aurrekontuaren neuneko seiko maa lau, zure eskumenarena eh, dena, baina utzi guzu geuri antolatzen eta gauri ezergak e, finkatzen eta zer gauriek jasotzen. Alegi jat, ekonomikoki oso gaizki juten baldin bazaigu, arriskua gurea da eta asumitzen dugu. Baina aldi berean gaitasuna ematen digu gauzak desberdin egiteko ere. Eta horri esker, azkeneko urtetan, bai, uki ditugun krizialdi guztietan eta ikusi da, zen nolako desberdin, e, bueno, ze egoera desberdin jadaukate, ea eko lurraldeek, nafarroak berak ere, Eh, ba, Espainiako estatuan dauden Gainontzeko provintzie, provintziekin alderatuta, alegia hori autogobernurako eh, tresna benetan oso importantea da. Ordu, zer gabilketa da eskumen nagusia, nik esaten dudana da, eh, eskumen asko dauzkagula, baina horrek benetan ezberdintzen gaituela Gainontzeko guztiengandik. Eta gero beste eh, eskuduntza bat oso importantea daukaguna da, gizarte politikena, pertsonen babesarena. Eh, gure aurrekontuaren erdia, E, pertsonak babesteko bideratzen dugu, eta kaso horretan dira, e, bueno, gehien bat elduak, pertsona nagusiak, e, pertsona nagusiak, e, dependentzia egoeran daudenak, nagusi izan edo ez, e, aurrak eta indarkeriaren biktima dira emakumeak ere. Ogun, gure aurrekontuaren erdia, pertsonak babestera bideratzen dugu. Hogasuna dirubilketa, pertsoneen babesa, gizarte politikena, eta beste eh, eskuduntza batzuk ere baditugu, beste bat aipatzekotan errepideena. Errepideen kudeaketa eta, errepide guztien kudeak eta, mantenimendua eta horien ordainketa, eta martxan jartzea edo e, obrak egitea hori gipuzkako forualduan eskuduntza da, errepidea undiena, gaitasuna handikoena eta e, hortaz horre hori ere bada lehiak hortasunerako elementu oso importante bat, eta hortaz, bueno, ba, elementu guretzako oso importantea dana. Bestelako eskuduntza batzuk ere bat ditugu, ba, eskuntzaren alorrean edo ekonomiaren sustapenean, eta bar, eta bar, eta horiek, bueno, ahal digute guri erakunde bezala, bat, baliabide naikoa aukitzea gukik ustea, ze baliabide eukin nahi ditugun, eta aldi berean gero baliabide horiek kontuan hartuta, bueno, ba, gure herriari, gure lurraldeari behar duen, e, behar dituen edo, e, Zerbitzuak eskeintzea, ez? eta, bueno, hori da e, gure funtzioa, eta aldi berean ere udalei, zehen melarroa eta sortzi udal daude, Gipuzkoan, baina asko eta asko txikiak dira oso txikiak, eta ari haiek ere badituzte baliabideak, guk ere badaukagulako ezarrita e, baliabideen zekopuru bideratzen zehien udalei, Eta hori ez gain, bueno, guk ere Gipuzkako foru aldun bezala ere e, eskaintzen diegu, e, ba, bali abide desberdinak, beraien egitasmoak aurrera eraman alizateko eta zerbitzu egoki bat eman alizateko beren erritarrei, beraien eskuduntzen e, baitan. E, erritarren zerbitzu zuzenak ere badira foru aldun dia. Bai, e, ba aipatu ditudan eskuduntza horietan, ba bueno, niken e, aipatu dizkizut, baina eh batipat bi azpimarratu konitu ke, dituzke susenekoa sari zarela eh ba endaiako donibane lotzunen bizitan batek entzongo balu ere zerga sistema desberdina dauka zuen eh? no, noski eta eh funtzionamendua ez da hemengoa bezelakoa guk e, hilero hilero guk, gure e, lana egiten degunean gure nominan parte bat zergakordaintzeko bideratzen dugu baina urtean behin gero ogasunak kontuak ateratzen daizkigu eta esaten digu bueno hilero hilerozuk hainbeste ordendu duzu Eta e, orain faktura urtebeteko egingo dizot, bai, eta hor ikusten da, gehiago ordaintzea egokitzen zaigun edo ogasunak dirua itzuli behar degun hori urtean behin egiten denarik eta bada, eta hori zuzeneko e, zerbitzu bat ematen zaiguna. Urtean behin, danok, pasaberde gu, eugasunetik gure e, kontuak e, zuritzera haiekin, bueno, haiekin, gurekin, kasuan edan, gipuzkoako foru aldundiarekin, eta hori bada zuzeneko zerbitzu bat ematen zaiguna. Harreta da aurrez aurrekoa, edo e, bestela ere egin daitekena e, telematikoki edo online, hori bat. Eta gero, hori faktura fiskala gure beharri zanak, eta Ezinbesteko adinanak ze gutako bakoitzak egiten duen ahalegin ekonomikoari esker gero zerbitzuak eskaintzen ditugu. Eta gero bigarren elementua edo bigarren aurrez aurreko zerbitzua edo gizarte politikena ere, gizarte babesarena. Alegia gutako edonor egon daiteke edozein momentutan eta ez bakarrik adinean aurrea dohalako momenturen baten desgaitasun egoera batean eta desgaitasun egoera batean e, gaudenean normalean lehenengoatea izaten da udala. Eta hortik aurrera Gipuzkoako foru aldun diak eskintzen du zerbitzua. Beraz, aurrez aurrekoa, e, zentzu horretan ere badu eta oso importantea. Guk adibidez, Gipuzkoan e, dauzkagu irurogeita bost egoitza, adineko entzate bidiratuta daudenak, eta bost mila berreunda berrogeita bost bat plaza eskintzen ditugu. bai. E, pertsonak daudenak egoitzatan, baina aurretik etxean daudenetan ere eta e, adinduen eta edo menpekotasun egoeran dauden pertsonen naia izaten da etxean gelditzearena, etxean ere ondo egoteko baliabideak bideratzen ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak, e, ondo zaindua egondadien ere etxean baliabide teknikoak e, baita ere e, bueno diru ekonomikoak ere eta horretan ere esku hartzen dugu eta zuzeneko harreta ematen du Aldundia. Mugaz gaindiko hao txak. E, Aipatu dizkibuzu zerbitzu eh, zuzenak, batzuk adibide batzuk emanda. Mugazgaindiko bizitza dutenei eh, begira jarriz aholkularitza berezirik eh, egiten duzue. Eh, egoera berezi oiei begira ere jartzen zarete. Eh, Ondarribein bizi eta endaian lan egiten duen bati alde rantziz, edo alderantziz edo olako kasuak ere bereziak izaten dira zuenean. Mira, eh kasua badaude eta dira oso konplexuak, berezitasun handiak daude, bai? E, orain arte e, mugaze gaindiko harremanetan eta euki ditugun, bueno, hoskita harremanak departamentuarekin eta e, aldi berean ere elkargoarekin eta horre lanketa handiak egiten dira orain arte bati pati izan direna da, bueno, mugikortasunaren alorrekoak, ez ba e, bideak, orain berri bat ere irekiko dago ondarra baino bizi naiz ni ondarra bitikendaiara zuzenean hori ere bideo hori egiten ari da muge kortasunean eta hainbat alorretan lanketa bat egiten ari da fiskalitatearena ere bada horietako e, gai bat euskeraen alorrean noski ideiak, e, ideiak ere egitasmoa aurrekontuena ez jo justu mugan inguruan bizi garenok e, proposamenak egin ditzagun e, geure bizitza edo errazteko eta aldi beran, eta nik beti azpimara jartzen dut honetan Badirudilako, herribereko kide izan da, eh, elkarri bizkarra eman da, garela eta ez trafikoa eh, asko ere biziagoa da. Eta horren baditugu egitaz moberriak, hain eh, justu zentzu horretan, eh, mugaz gaindiko langileen ikuspegitik. Ze badaude, egin, eh, hor eh batzuk, batzu konplexu eta aztertu beharreko adienak eta hor Gipuzkako foru aldundiak azterketaren batzuk eginda dauzka baina konpartitu egin behartu gainontzeko erakundekin, ikusteko elkarrekin zer egin dezakegun hori bada e, proiektuetako bat mai dagoena erakunden artean erabaki deguna merezi duela lanketa bat egitea honen inguruan hitzarmen berezirik ere e, baditu foru aldundiak mugazgaindiko hitzarmenak edo zerbitzu bereziak mugazgaindikoak gaindikoak? bueno guk hitzarmenak ditugu eh ba lehenengo beste on da 20 urte egin genuela hitzarmena e, hain justu eurohiriaren inguruan eta bar hor ba, hainbat al horretan eh bai ikuspegitik hizkuntzaren ikuspegitik kultura ikuspegitik eta bar hainbat eta hainbat eh hitzarmen e, daude jarrita duela bi urte ere elkargoarekin berritu genuen e, gure arteko hitzarmena E, proiektua martxan jartzeko, besteak beste aipatzen izun ideiak proiektua horrekontuena, herritarrek e, proposamenak egin zitzaten, e, baditugu ere mugikortasunari lotuta hainbat proiektu, bizikletaren aipatzen genuen, baina ez hori bakarrik, kaldiberean ere, e, bueno, e, donostia eta baiona batzeko irugarren trenari lotutako, irugarren aria dalata, gehiago gerturatzeko, autobus zerbitzuak, txartelak, bateratu eta bar, bueno, horretan ere lan asko dago egiteko eta beraz baditugu proiektuak e, gainean onen inguruan e, gauza asko dago e, e, egiteko Elkarren Artean. Elkarren Artean eragiteko eta harremanak ere basen dira, urte-zurte? Bai, eta bai, eta harremanak sendotzen juten dira eta egiten ditugu proiektu... E, Esan ez adibidez, zagarnoaren inguruan ere, e, bada hor zerbait horain arte egin ez dana, eta da bueno, bateratzea horren inguru, inguruan. Nikuset horrelako horik ez dela egin, eh? ekoizpen baten inguruan edo bertako produktu baten inguruan, mugaz gaindiko ezer, eta hemen, bakasun honetan, sagarnoaren inguruan, Euskal Sagarnoaren eh, izendapen bateratu hori eh, lortzeko gai izan gera, eta bada zerbait oso gurea da, oso propioa da, eta horrek ere bide bat ega ikitzen du. E, Egia da administratiboki egiturak eta hain desberdina ukitzeak askotan ez dituela gauzak errazten, baina bide bat eginda daukagu eta bidea nik aipatu ditut hainbat alor, baina baditugu beste batzuk ere lantzen ditugunak gizarte babesaren ikuspegitik ere urtetako harremana daukagu. Gizarte, bueno, bazterkeria egoeran egon daitezkenak edo adinekoen saiketari dagokinez eta bar, or lanketa hori egina daukagu. Baita ere, e, salvamentuaren inguruan, ale, alert programa ere badaukagu, urrun e, nago doan, aragoik ere parte parte hartzen du bertan, Nafarroak ere parte hartzen du bertan eta hor badaukagu sistema bateratu bat ere lantzeneri garena balarrialdiak egoten direnean bai itsasoan edo baita ere mendian, horiek bueno, ba ere e, askoz ere hobeto koordinatzeko eta horri erantzuteko modu hobe e, baten elkarrekin. Beraz, bideak eginda daude eta bideo horiei jarraitzea da. Eta bueno, bideak egiten direnen ehean ere ateak zabaltzen joeten dira eta errazten dituzte bideak zaila dalako e, egiturak eta administratibo desberdina, baina badago borondatea, eta gaina borondatea dago e, abertzalea ez izan edo ez, e, abertzalea eta gu noski borondate hori badaukagu, baina erakundetan ez daude danak e, abertzale direnak ere, gobernu honetan, foru gobernuan ere, danok ez gera kolore berakoak eta borondatea daukagu aurrera egiteko, eta hor erakunde guztietan borondate hori badau, eta ari gera urratxake maten, eta horrendikan ere aukera gehiago daukagu eta horietan sakondu nahiko dugu. Ongi da, ba, uste dute, ba, borobiltzen joateko herritarri e, zuzendutako podcasta ere baita, ez da gite, gain informazio, informazio anitz iristen dira askotan, askotan galtzen gara, ez, ozeano, informazioaren ozearen horretan, e, badira bide e, argi garriak edo, e, forualdu hundiak badu egunea eta hortan dena zehaztua ikusiko du herritarrak, hori gomendatzen dut zuzure aldetik edo. Informazioaren ikuspegitik, bueno, guke Gipuzkako foru aldun diak azkeneku urtetan oso argi dauka ere, e, tanikustetau oso horokorra dela eta Europan gertatzen dela, Europa guztian, eta da bueno, urrunketa bat dago erakunde eta herritaren artean, eta orduan Gipuzkako foru aldun diak 2007-tikasita, ari da e, lanketa bat egiten, etorkizun da eraikiz egitasmoaren aterkipean, hain justu bilatzen duena erakunde eta herritaren harteko hurbilketa bat. Mai. Eta hurbilketa hori da, elkar asko zobeto ezagutzea. Noski web horri badaukagu, noski informazio pila badagoza areetan, baina ere baina horreta zapartegu ere herrietara asko juten gera, eta herritarrei ere eskatzen diego honea tortzeko. Hortaz, hor egon egondaiteken edozen proposamen, ongi etorria izango da. Baina berriro diot gu, e, nik ez duke azpi marra jarri web horrian. Enetan interesada ukan edonork mila bide dauzka e, gugana jotzeko. Eta adibide bezala ipintzen eta askotan edozein lekura juten geranean ja, guk ja txartelik ez dugu ematen leheno. Txartelak ematen zen, akordatzea, kartulina txiki horien dola ematen zen, e, gaur egun gugana jotzeko bide asko daude dana dira ongitorriak, bai sare, bai webborri, bai telefono, bai email, dana libre dago, eta, eta gehu ere edonora gerturatzeko prest, baldin eta norbaitek zalantzare bat balin badu, edo eta proposamenen bat egiteko, azkenean guk argi daukagu erakunde bezala zerbitzu publikoa eskaintzeko gaudela, Gauzak hobeto egin nahi ditugu, sinisten dugu elkarlanean eta hortaz, konplizidade horiek ere bilatzen ditugu erritarrekin, gauzak elkarrekin e, asko zobeto egiteko nahi horretan. E, beraz, bueno, ba, eskuak zabalik eta besoak zabalik ugana etorrena edonorentzat e, behar duen erako eta, eta zergatik ez, ba, proiektuak ere igual abian jartzeko elkarrekin. Hortaz, gombitea luzatzen dizu eta ba, entzule guztiai gugana jotzeko, nahi duzuenean. Haider, mendoza, eskartzen dizut, <laughs> mi eskar. Gure galderi erantzute gati. asko zuri maia eta izanak. Mugaz gaindikoa hotxak. Euskal irratien eta Antxeta irratiaren podcast bat. Gipuzkoako foru aldundiaren eta Pirinio Atlantikoetako departamenduaren babesarekin.